En hemsk vinter hade försvagat armén än mer Samtidigt som man förlorat sig allt längre bort från hemlandet Ständigt nya strapatser Tillsammans med krympande utsikter till seger Gjorde att den svenska moralen redan tidigare under våren Visat klara tecken på att svikta Som tidigare nämnts hade även stridsmoralen Bland svenskarnas allierade zaporogerna dalat Bland dem rådde ren myteristämning Mazeppa hade tvingats att rida ut till linjerna och hålla käcka och uppmuntrande tal till de modstulna krigarna. Något man skulle kunna tolka som en av faktorerna bakom arméns vikande stridsmoral, men som lika gärna kunde vara ett symptom därpå, var de illavarslande tecken och omen som sätts under det senaste halvåret. Då herren mot slutet av 1708 under några veckor förlagts kring Romney kom strax en del rykten i svang. Det viskades att kungen blivit spåd att aldrig besegras förrän han intagit Rom. Då det fanns en viss namnlikhet mellan Rom och Romney menade vissa att spådomen nu stod inför sin uppfyllelse och att Karl snart skulle drabbas av ett nederlag. Även andra olycksbådande tecken sades ha visat sig. Parenthes. Detta kan jämföras med tidigare tillfällen då man tacksamt kunnat notera idel goda tecken för de svenska när slag varit för handen. Till exempel vid Klischow 1702 eller Fraustadt 1706. Att teckentro verkligen hade fast rot i armén behöver vi inte tvivla på. En sådan högst respektabel person som drabantpredikanten Göran Nordberg exempelvis, den man som så småningom skulle bli kungens historiograf, sade sig ha haft ett verkligt varsel. Det gällde slavet vid Maltitse året innan. I en dröm hade han skådat slaget och kunde av detta förutspå både stridens datum och dess förlopp. Även sådana tecken i himlen som vädersolar, solförmörkelser och kometer noterades i regel med respektfylld bevan. Just kometer hade så sent som på 1680-talet haft ett nästan fläckfritt renommé som hjärtecken och signum på att domedagen var nära. Dock hade deras rykte som åmen börjat bli rätt skamfilad. Kometron höll sakta på att övermannas av vetenskapsmännen och deras nya mekanistiska världsbild. Vidskepelsen frodades allmänt i Sverige under denna tid. Ett Sverige där häxbålen precis falnat och där mycket av äldre tiders undervärld dröjde kvar. Övertro var utbredd inom alla grupper i samhället och kungen själv var svårt anfäktad av tro på det övernaturliga. Karl var rädd för mörkret och sov gärna i sällskap med sina krigare med sitt huvud vilande i en soldats knä. Inom hären sökte man dock hålla efter vidskepelsens värsta avarter och trolldom och vapendövande var strikt förbjudet. Att bedöma en armés vilja att slåss är alltid mycket svårt men i detta fall är det lätt att tänka sig hur trycket från upprepade motgångar stora förluster och en känsla av tilltagande svaghet samt en ökande misstro inför framtiden gröpte ur andan bland soldater och befäl. Till detta ska läggas den desperata försörjningssituationen den tilltagande fysiska utmattningen till följd av de ständiga småstriderna Armen var helt enkelt kör i botten. Parentes. Klagan var allmän, Om man hade försökt stötta upp den sviktande moralen med hjälp av diverse rykten. Bland soldaterna spreds det ut att stora förstärkningar var på väg. Deserteringarna hade ökat. Det hade gått så långt att chefen för Dalregementet, den i mötet deltagande Sigrot, sagt till kungen att han inte längre kunde lita på sitt folk. Arméns strategiska läge var inte mindre dystert. Den lilla herren var instängd i en säck, inklämd i ett område inte mer än fem mil brett mellan Geper och dess bifloder Psel och Worschlacht. Sedan större delen av den ryska armén gått över Varskla och grävt ner sig hade en vecka av manövrerande och fintande börjat. Den svenska ledningen hade utan lycka sökt locka ryssarna till ett öppet slag. Man ville helst slippa gå till attack mot en fiende som stod bakom starka befästningar. Den 22 juni hade hela den svenska armén ställts upp i väntan på en rysk attack. En attack som aldrig kom. Den svenska ledningen hade också spridit ut falska rapporter om analkande förstärkningar och tillfälliga försvagningar som med överlöpare förts över till saren allt för att frästa motståndaren att lämna sina skansar och valgravar och ställa till med öppen batalj. Finterna och inviterna hade dock inte gett önskad effekt. Ryssarna nekade envist att ta upp strid på svenska villkor. Deras motstrategi var listig och väl genomtänkt De hade istället stadigt ökat trycket på den lugslitna armén Med ett oavlåtet naggande hade man sökt mata ut svenskarna Och hindra deras proviantering Detta hade lyckats Pressen på svenskarna hade ökat än mer Då ryska armén flyttade närmare Poltava Återigen under skydd av starka fältbefästningar Hur var det då med förstärkningar? panste några sådana att få? Den svenska ledningen hade arbetat hårt på att skaffa fram nytt friskt folk. skår i Polen och polske kungens här förväntades att gå mot öst. Den svenska ministern i Polen, Wachslager, hade fått order att skynda på dessa styrkors marsch mot rysk mark. Guvernören i Wismar, Jelm, hade fått befallning att rycka in i Polen med sina fyra regementen, förena sig med de garnisoner som stod i Possen och Elbing för att sedan gå till Volinien och där vänta på vidare order. Kunde man dessutom dra in Turkiet och dess lydstat Krim i kriget skulle detta innebära ett mycket stort krafttillskott. I slutet av mars hade brev sänds till kamen på Krim samt även till sultanen i Konstantinopel via bänder. I väntan på dessa förstärkningar bidade man sin tid. Ledningen hade hyst stora förhoppningar. Statssekreteraren Hermelin sa bland annat att, att vi står nu rätt vid den vägen som tatarne plega gå åt Moskva. Det törar nu komma oss i följe. Sedan fem dagar var alla dessa förhoppningar stoft och aska. Samma dag som armén stått uppställd till strid, den 22 juni, hade överste Shandul Koldza återvänt från sin beskickning till bänder. I sitt följe hade Koldza även haft sekreteraren Otto Wilhelm Klingovström, som kom från chefen för den svenska armén i Polen, Krassov. Med följde också emissarier från Tartarernas kan. De budskap hela denna grupp av folk förde med sig blev bitter besvikelse för den svenska ledningen. Krasovs kor och den polske kungens trupper stod fastkörda bakom floden Sand vid Jaroslawice i Västra Polen. Mellan armén och dessa styrkor stod vid Lemberg, den ryska generalen Goldskor. Parenthes. En kår som dessutom samarbetade med hetmanen Sjenavskis polsk litauiska är. Slut dessutom gränslades vägen mellan Lemberg och Poltava Parenthes. Den väg Krasov måste ta Slut vid passagen av Dnieper av den stora ryska fästningsstaden Kiev. Avståndet mellan Jaroslovice och Poltava var över hundra mil. Allt hopp om förstärkning från Krasov och Stonislaus var med andra ord ute.